Pösilön pö on tullut tänne vieraaksi ja tota, saattaisiko meidän asian kuulua musiikkia Comeback oh, tapahtumassa? Anna tulla oikein kovaa. Oh. joo. Uh. Hän lähestyy studiota, hän lähestyy studiota. Sieltä hän tulee. Oi oi oi oi oi. Paita paita pysyy päällä. Se on meikäläisen Ravuraja ollut. Mutta usean vuoden tauon jälkeen hän on kyselty melkein joka kerta, kun lähetys on, niin tulee pyyntö. Voisiko DJ Pösilö tulla tänne vieraaksi. Tuolla hän näkyy. Hän jakaa nimikirjoituksia, tuolla on helvetinmoinen määrä porukkaa. No niin, crowdsurfingia häntä kannetaan kohti studiota. Tuossa on noin 10 metriä ja kohta varmaan ovi aukeaa, rotkaapa. Ja tosiaankin huhhu, kävin avaamassa oven silloin lukossa. Hän lähestyy luureja, venyttelee käsiään, sormiaan, naksauttelee ilme tuimana tappean katse. mikrofonin eteensä. Hän avaa mikrofonin. Hän venyttölee suutaan. Kohta hän aukaisee sen. Olemme isojen asioiden äärellä nyt, hyvät naiset herrat. Ja Pessilö on saapui studioon, niin minkä biisihan laittoi ensimmäisenä soimaan sieltä? Hyvä, hyvää, hyvää, hyvää, yllättävää. D.J. Besilon on yhden yhteen musiikilla. Tervetuloa, D.J. Besilon. Nousta sillä nausta Nousta sieltä. Nousta Minä nousin ylös herranin tää ja hän on jo ylhäällä. Seiso, seiso, seiso, stondää, stondää, tondaa, tondaa. Huh, huh. DJ Besilon otti minun yhteyttä ja hän ilmoitti, että tahtis tulla vieraksi. Mitä, miksi, miksi, kerro, miksi. Hollilinnhän tuli uusi kirja, yötä uusi levy, tarviks enempää syytä. No, no eipä varsinaisesti ja sitten, sä oot valinnut sitten viisi tänne näin. Kyllä, pelkkää yötä, 60 minuuttia pelkkää yötä. Pelkkää yötä, kolmelta eri levyltä, kolmelta eri vuosikymmentä. Kaikki muut, nosta sylös. Nyt mä laulan. Nuri. Tosi koville hemoille, tytöille, jotka uskaltavat tunnustaa. Miltä on, jo merkitsee, kun on joku jotain rakastaa? No niin, pösilöhöhämme me rakastetaan. Luetaan kohta onko tullut Shoutbox viestiä tässä vaiheessa. Paljon sydämiä pösilölle. Tota, ja, ja kysytään kohta pössen kuulumisia tarkemminkin tässä näin, mutta tota, no niin, siis, tässä siis käydään, mä ajattelin, että uusi tuntematon on tullut, nyt kolmas versio tästä, näin, ja Yöyhtiökin on julkaissut nyt uuden levyn, missä on taas versiota niin niistä aikaisemmista tota, ver versioista tai viisestä, niin se otetaan aina tuntemattomassa hengessä kolme eri versiota kappalesta. Ensin alkuperäinen versio, sitten live-versio ja sitten uusi, uusi, uuden levy-versio. Ja Pössö on tosiaankin valinnut nämä, nämä eri versiot, ja laitetaanpa sitten seuraavaksi, niin tulee sitten se live-versio, koska Kyllä. Jop. Jop. Teille pitää soittaa vaan jatsia tänään! Ahaa! niin noustais ylös! Mut sitten, hei! Jos me kerran soittaa teille jatsia, niin teidän pitää käyttäytyä myöskin niinku jatskonsertissa. Elikkä sitten pitää olla kädet ylhäällä! Ylhäällä! Vapasuta kädet ylhäällä. ylhäällä! Onko kädet ylhäällä? Kädet ylhäällä! Kädet Oli, oli pidätti meijät. Ja siis deji, Pössito hoitaa... Täällä studiossa tekniikkaa nyt. No spott, Monen vuoden tauon jälkeen. Uusi studio, mitä nyt tuntuu? Uusi studiota. Kyllä, otit haltuun siihen noin vaan. Ihan kävelit vaan sisälle homma hallussa samantien. Mä oon niin luonnonlahjakos, mutta pitää myöntää, että oon vähän ruosessa nämä viisi. Okei, okay, en, en muista kaikkia. Ai ai, no, ollut, kun... on ollut kara oikeassa, mut... Pitää muistella. muistella. Muita ei, vähän silleen. Joo. Sen verran mä tiedän, että Joutsen ollut lopetetaan, mutta mu et, et siihen tulee, tulee sitten siihen, mutta mitä tässä tänne tulee, niin... Rakkaudelle, tosi koville. tosi koville, hemmoille, tytöille, jotka uskaltavat tunnustaa. Kaisa on aloita, ole hyvä. Tämä on Forssas kuvattu keikka. Onko! On, on, on. Älä viitiä oikeesti! Jos on parin lähellä, eiks Forssa on lähellä? On! On! Mun mielestä tänne. Okei. Okay. saa yleensä mulla on suuri kunneisto, Deipössille! Mä ajattelin, että meikäläinen kailottelee täällä silloin, että täällä. Mä, nyt kun sä oot täällä erikoisvierana, niin mä pitän, yritän pitää aika paljon turpani kiinni näiden biisien aikana, niin sä voit, tuota, no, niin sitten tulkita niin sanotusti tässä näin. Ja mä toin mukana myös yön kirjahistoriikki, Ai, ja sitäkin totta. mä aloitetaan lukee tänään. Meillä on kolme kirjaa, ensimmäisen nimi on Yhden yön tarinoita, huomasti Yhden yön, Yksi yö. Toisen kirjan nimi täältä olla 30 vuotta yötä. Ja kolmannen kirjan nimi on Yhden illan varienteja, ja niitä se, tullaan lukemaan vielä. Ky kyllä siinäkin mielestä tämä kolmas äh, äh, toimi tässä näin, kolmasta kuitenkaan ei juoda täällä vielä, mutta totani, hei, laitaanko seuraavaa, me ettei tässä aika loppu kesken. Nyt tulee tämä uusi levy, joudun kuuntele läpi. Tämä on vähän no. kauheita okay. ja muniin puhalteluun. Mä ajattelin että on varmaan tämmöstä ne tämmöstä akkuustisia? Nää on du, niin helvetin tylsiä, nämä uudet versiot, että, että, että tota, nä näihin ei varmaan hirveästi kau aikaa mene, mutta kun on nyt tähän matkaa kuitenkin. Ja sen jälkeen voitaisiin mennä sen kirjan pariin, sitten ennen kuin otetaan seuraava kappare, käsittely. Onko tuossa salkoksi jotain? Pöisillä on love you, Mä... ne haluaa kaikki mut takaisin Okei. Okay. Voisko Pöysilö tulkita Ollin pitkiä kommenttia välisviikkiä? Ei ainoastaan Pöysilö... Ainoastaan Olli vai kommenttia? Ne no, on niin, ne rakkaita, ei mä, mä pysty niihin. Ei kyllä. mies, eikä mikään, joka ei löö, joka tappelua... Vsoyn äänikirjat 2007. Okay. Ei, mennään, Olli Lindholm ja Ilpo Rantanen, yhden yön tarina. Okei, okay, mulla on tässä Kukia, tämä kirke. Ville Tiihonen. Ville Tiihonen, okei. Okay. No, se on se näyttelijä. Pianosäästys Mikko Kangasjärvi Kukku, Pianosäästys Kaikki musiikkinäytteet julkaistu Poco Records Oyn luvalla Noniin CD1 Aika tuntuu liikkuvan Häh. Niin hitain askel Laulaako kirjaa tässä? Ei helvetti Laulaako oikeasti. oikeesti? Siinä on kyllä laulaa, laulettavaa Se suisto mailta Onko se, paljon siellä on biisiä, onko se on paljon on jäljellä? Tää on vasta alku, tää on siis. siis siinä, mm, mä kelaan mä vähän. Joo, mä ajattelin, että tuleeko se biisiä, pitäisi sitten puhetta saada. Seuraava raita, toi tylsää. Se on nyt niin. sitten tässä. Okay. Se on nyt sitten tässä. 2002 aloitettiin. Joo tässä, joo. Ja toukokuun viimeisellä viikolla 2003. Laata vähän kovempaa, teet siihen viime Siinä välissä on istuttu, juteltutu. Juteltu. Juteltu. Kirjoitettu, kirjoitettu, luettu, luettu korjattu, korjattu, istuttu ja taas luettu. Valmis kirja on kädessäsi juuri nyt. Tässä, tässä prosessissa on kuitenkin on ollut kysymys, kysymys paljon enemmästä. Tämä on, Tämä on, on ollut, ollut 39, 39 vuoden, vuoden matka. matka. Olen käynyt, Olen käynyt läpi koko, läpi koko menneen, menneen elämäni. elämäni ilot, surut ja pittymäksi. Muisteleminen aloitettiin mökin pihakeinossa ja kotisohuot päädyttiin. Siihen väliin mahtui yksi ihmiselämä. Ei ollut tollista palomiestä, kyllä, vaikka ei palomiestä. niin lapsena kuvitteli. Tästä loppuun monta kalaa. Phase... Tai se monta ja kuulua siihen tarkoitukseen. Lopetetaan 18úcjuus. Siitä pellemiljoonaan hurahtaneesta 15-vuotiaasta, joka haaveili joskus yhdestä ainoasta keikasta, yhdestä julkisesta esiintymisestä joskus jossain, tuli yli 2000 keikan yläpuolelle. Siitä uhmakkaasta pomarkkulaispojasta, joka oli lapsena niin minun, että tarvitsi valjaa, on tullut perheen no, no niin. elättävä, suht kohti järjissään oleva aikuinen mies. Monta, Monta kaatumista ja kolhua siihen on tarvittu. Kaatumista, noustaas ylös, noustaas ylös, kun kaaduttu. Hyvä, hyvä. Ja Ollehan nousee. Noustaas ylös. Ja minkäs biisin pöysi? No se kuuluu kohta näin. Onko tää, onks tää, onks tää, onks tää, me, me, me, onks tää on kasari on Kasari, okei. Okay. Tunnistatko? Ka ka okay, no, okei, no yllättäen. Arvaa luin eilen leheestä. No eh! Oliko se, olisiko yöyhtiö se yöyhtiöisiä Tallin liittyvää? Ollihan nyt monta vuotta uhonnut, että yö täyttää 40. Mm. 2021. Ikävä kyllä. Se, kauheat, silloin, niin. se on kauhea, jos yö täyttää 40. Silloin ei ole vielä pystynyt on Oon uhonnut stadionista. Kaik, Robin on käynyt stadionilla ja siikit, Kaikki muutenkin niin. menee. Mutta niin. nyt te... Ollilla oli uusi idea. Okay. Se haluaa olla porissas kirjuriluodalla, jatsit järjestetään. Niin. Hän haluaa sinne 40 VK-kan. Korjat sen yhteyteen sitten. Oma keikasi on näköinen kuin korjat sitten. Jatkan kohta. Joo. Vie mut minne vaan. Kauan tonhan toi. Olisin muistanut paremmin tämän. Minua en paremmin en saan. Se, se on vie minne vaan, <laughs> <meni> <laughs> <taas meni pää. laughs> Ihan kahdestaan! Vie mut, vaan, vie mut, mut vaan. Niin. Mä äkkiä kaivan ne lainaukset, ne on niin timanttisia. Mm -hmm. että hän järjestää keikan. Että, vaan hän järjestää keikan, jos hänet halutaan sinne. Okay. että Porin kaupungin pitää haluta Olli Lindholm. <laughs> ja yö yhtyä esiintymään kirjuri luodolla. <laughs> no niin. niin silloin tulee yö sinne. Kyllä. Eli palkita. Niin, kumpi on, ranga on rangaistus, niin se, sen esiintyy siellä. Vai sen täällä stadikalla? Niin, kyllä kaukana tietenkin. Niin nyt sanatarkka. Joo. Nyt visio on muuttunut. <laughs> Mitä no. reilossa 300 päivissä on tapahtunut? Ei tähtetieteellistä. Ajatus on herännyt, muotoutunut ja lopulta syntynyt. Sillä ne ajatukset syntyy. Kyllä. Herät, ajatukset herää, ne muotoutuu ja syntyy. Ilmoille idea lähti lennät keskiviikko Ilves Assat erät, ottelu erätauolla. Rupesin miettimään yötä ja sitä, mitä stadion merkitsee meille, enkä ole löytänyt oikein yht, Se on vähän surullista. Noohan se, ei ollut kiinnostusta vai suomeksi sanottuna? <tuh> oliko, oliko tuotantotekniset syyt, mikä yleensä stadion eikä aina peruutetaan? Kaikki lähtee siitä, että yhdessä sanotaan, että tämä on se, näin me tehdään. Pori Ylpeänä esittää oma poika. <tuh> No, onko vähän hattuun noussut toi Eli touhu? se Olli Lindholm haluaa, että porin järjestää hänen keikan. Ja sitten tääl on hyvä vertaus. Hetki. Teimme vertailua tutkimusta. Niin. Kyllä. oli Olli Launas. Missä Guns Roses oli viime vuonna? Ja Hämeenlinnassa. Ja mm. sinnekin tuli väkeä. Kyllä se on se kirjuri elokuun ja Pivenemä kesäilta hän naulaa. Vertaako Olli tästä nyt sitten, että Gunnard esiintyy? Kokoonpanoimissa on 3-5 alkuperäisjäsentää mm. Kämmeenlinnassa se, ja sen tulee 50 000 ihmistä, niin vertaako tässä Olli nyt siihen, että se on yhtä kova juttu, kun yö esiintyy Porissa? Missä on yksi alkuperäinen. Niin. Hetken tuon sasvaa. Viemme vaan, viemme vaan kirjojen joo. Näin vaan. Saanko livenä sama sonnan? Äijää rockii! Onko nyt... <hysy> <hysy> Miltäs voidaan tää, tää live näkyy sillä? 92. 92, ysi, ysi okei. Sitä on ehkä voinutkin olla vuorossa. Onks sä kaikki, kaikki samalta keikalta nää live ve, Ei, ve. joo. Okei, joo. Osa on siltä eeppiseltä rauvan meidän missä oli kolme iltaa yöllä. Joo, kyllä, joo. Eri silloin, ilmesty, joo. On, miten ja eri vuosikymmenen peliä kiistää sillä ilmiöstä, joo. Hei, Halliu. Only you, boys. Ihan mä paljon rakastetaan. Okei, onko tullut tää Kato, joku muisti nelosen! Kyllä. Ja ajattele, mihin aika ohjelmaan alkoi. Paljon kello oli silloin? NELJÄ! neljä. Viimeksi ohjelma loppu kun oli, kello oli paljon kello oli silloin. Kyllä. Ja nyt se alkaa, kun on neljän neljä. vie. Piemut minne vaan, taivaan rannantaa. taan. Sitten reilataan, en kahdestaan. Vies nyt kun heittaa pöyttömaan. Hetken kahneessa. ahdestaan. Ah, vie minne vaan. Ja olisiko se uuden levy, levykappale, no, Kyllä, saadaan ehdistää nope, nope, nope, nopeasti ennen kuin tulee mainostava tauko ihan Tää on niin tylsä. Niin nyt me siirrytään seuraavaa yöä kirjaa, okay. Likast legendat 30 vuotta yötä. Minäs vuonna toi on sitten julkaistu. Tossa, niin tää oli siis 2003 tää mikä tässä oli tota... oli. No milloin tuli 30 vuotta? Sunhan se pitäisi tietää! Niin, 2011 olis tietä. jos 40 vuotta tulee 2021, niin 30 vuotta? Oho! Nyt surullinen Olli Linneholm. Joo tässä opi hyvin, hyvin toi surullinen biisikin tuolla. Yllättäen tuota, tulee molivoittonen kappale. Ollilta. Nuorella tanssijalevyllä on monta kappaleita, joita en enää koskaan halua esittää. Ne liittyvät tuskalliseen elämänvaiheeseen. Ja jopa niiden kuuleminen saa minut vaimaan huonosti. No niin sama täällä! <tos> niin, Mennään. kyllä. Laita vähän, vähän kovempaa, paikka, v vähän kuullaan. Tää tunneaa. Herkistä Kyllä. Päiväli. Jos Kertsiä asti yrittäisi jotenkin, jotenkin jaksaa. Vie mut minne vaan, Taivaan rannan taa. Mikä lausumista. Niin on jo totta. Seuraa, Seuraa, Seuraa, Seuraa. Ei helvetti. ei, mä, mä ihan oikeesti. nyt meitä. Yö peittää maan. <lipäät> Peittikö? Dingo taivaan. merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. September Song hitin siivittämänä kansainväliseen menestykseen noussut brittiläinen JP Cooper intiimillä klubikeikalla lauantaina 4. marraskuuta Helsingin Korjaamuun. Lämpärinä Rice Lewis. ja lisätiedot osoitteesta livenation.fi Perjantaina 25. marraskuuta Mumbileet keikalla Nikke Ankara Casino Helsinki happens. Veikkaus Radio Helsinki esittää Poppy Parade Sunnuntaina joulukuun 10. päivä koiran pennut valtaavat Yrjönkadun kadun G-Live läpi. Satoja koiria ja tuhansia koiran ystäviä yhteen tuonut tapahtuma tuodaan ensimmäistä kertaa sisätiloihin. Liput myynnissä ensi viikon maanantaina 6. marraskuuta kello 9. A. Ei Auto jättää. Sjöberg ei. Pisteffi. Onks mä susta nätti? Oot. Vaan nätti vai, vai oikein tosi kaunis? Tosi kaunis. Onks mun peppu liian iso? Ei. Ai onko se just hyvä sun mielestä? On. Entäs huulet? Onko mulla nätit huulet? On. Ai nätimät kuin mun silmät. E Ei ku, molemmat on nätimpiä. Sanot vaan. ku oikeesti. Mistä sä tykkäät mussa eniten? Mm. Mm. Nenästä, se on hauska. Nenäpäivä, 10. marraskuuta. Laita hyvä liikkeelle ja nenä nenälle. Osta nenä tai tee lahjoitusosoitteessa nenäpäivä.fi. Kokeellinen amerikkalaisuutuus Mixtape, marraskuun pianoespo-festivaalilla. New Yorkilaispianisti Andy Russo muuntaa nykysäveltien nuoruuden pop-hitit pianoa ja elektroniikkaa yhdistäviksi versioiksi. Mixtape Espoon kulttuurikeskuksessa 11. marraskuuta. Lisätiedot pianoespoo.fi. Ai niin. Minä olen Paavali Jumppanen ja olen Born to be wild. Born. You are among friends. Radio Helsinki Mä, Mä, et kukaan. Kukaan. Mä en yhdy enää kohti, kun kuolisi häpeästä. Ilman laurinkoa laseja. Häpeästä voi kyllä kuolla! Mä liian kauan. Hän, hän on nyt saanut täällä maan. Liian tahrima legendaa. Hän tahtoi nimensä tähtiin. Hän halusi olla kuolematon. Mutta silloin ennen tähden lentoa, pakko kuolla on. Tahtoi nimensä tähtiin, hän halusi olla kuolematon. Mutta silloinen tähdenlentoapakko tähden Tämä visia kertoo, että se näistä ihan selvästi, että sä tähtiä ja niin päin pois. Kun tulit, kun olit, kun olit, sitten olit, kun olit, kun olit, kun olit, kun olit, Mä kyllä menen sinne 40V-keikalla, missä tahansa. <tuh> Mutta e Mut mä oma... ollut 35V-keikassa, se on vähän harmitta. No niin sitten kun kysymässä, e missä se oli? Oliko se, se Espoossa viimein. jossain? Joo. Ja Olli oli moneen kertaan tilittänyt, että se oli ehkä yksi unan parhempi keikkoja. Ja sitten keikan jälkeen se antoi tekstiileä niin sillä potkut <tuh> no bändiin. Niin kiterisille ja Hyvä keikka jatkat, hyvä keikka! <tuh> Toinen sitä pitää tehdä, just toi. Joo. Mut Olli Ollihan tavallaan Amerikan Bon Jovi. että Jombo Jovita, Jombo Jovita niin. on annettu bonjourissa bon kaikille kenkää. Joo. vaihtelee mm -hmm. silleen, että nämä mä en mieleitä enää, liikaa ei votkaa ennen keikkaa. Niin, paljon hevettiä. Joo, joo, just noin. Joo. Itse asiassa, no, varmaan, kun ne ihmiset parattiin, että olleet ymmärtäneet, että lähtee yöyhteystä aikaisemmin pois, sehän oli palvelussa ainoastaan, niin mietitään miettivät tänne ja ylikäättä kaikille. Oh, Rakki! Äänet! Mistä olette? Kato. Mä mä mä mä mä kyllä, mä sit itse, mä mä että mä mä mä viestin, että, että kun, kun mä mä mä mä mä mä mä mä mä yö mä mä mä mä mä silloin mä pystyä mä mä mä mä mä mä mä mä hän on mä mä mä mä mä mä mä mä Hmm. Eikö tällä ollut se leikalla Tahtoi nimensä tähtiin, hän halusi olla kuolematon. Mutta kylloin menneen tähden lentoa pakkon kuolla on. Hän tahtoi nimensä tähtiin, hän halusi olla kuolematon. Mutta silloin mennään tähden lentoa pakko kuolla on Pakko kuolla on! Kuolkaa ihmisiä silmästä silmään! Netissi! Ihan tässä pössi liikuttu, kun tämä on niin paljon täynnä, että pössillä on we love you. ehkä tulee useammin takaisin pössille terkkuja. Pössilön ääni on kauniimpaa kuin kesäyön katse hyysi aamulla. Kun sydän läkähtyy. tästä tulee kuuma kuin poskii punottana näistä kehuista. Joo, toi to, to oli hyvin kirjoitettu ja sanottu ja ilmoitettu, vaikka mä et kyllä tiedän mitä se tarkoittaa, mutta... Yö on laskeutunut yllemme. Hyvä. Ky kyllä, kyllä, kyllä. Tota, Arvoa, arvaa, mitäs mä keksin asiassa joku vitsi tässä näihin odotus nyt että tota, ää, miks, miks tota noin ää... Yö, yö fanit näyttää aina aina siltä että no ei tota no on just herännyt taito menee sähkummalla no. kunilla on päällä yöpaita. Mutta <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> silloin menn tähden lentoapp par koko Mutta kun nyt ropetetaan kuolla me laitetaan vihon viimeinen versio tästä näi se uusi versio ja sitten mä mätti että, että vois vähän kysellä että nyt on herkkä. Niin että mitä herkkää toi pösilön elämä täsanut koska se viimeks oli tkaan vieraan sit on merkein Vajaa viisi vuotta, kolme, neljä vuotta tai semmoista. 2013 joulukuussa oli Pösilän viimeinen lähetys. Se oli Maya Hartil go on ja kaikki. En ole sen jälkeen käynyt. Se, ap, ap, ap, ap, äh, siis se oli sun viimeinen niin kuin, niin kuin lähetys, kun sä olit Paskista myös, Mutta siis kävit sitten, sitten seuraavana Kävinkö? keväänä, sitten, kun mein meillä oli, u, oli, oli siellä punavuoressa. Niin se, kun yöltä, yöltä tuli levy, niin silloin se eli, eli siitä oli sitten... 2013 vai mitä se nyt 14. 14, 14, eli tässä 2014. Sitten on mennyt kolme ja puoli vuotta, niin silloin ei... Niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin ei, ei saanut, Sä sanoit, että ei saanut tota, main, mainostaa etukäteen, että Pössilö on vieraana, silloin se oli yllätysvieraana, mutta, mutta nyt, nyt sitten saimme tästä tämän sitten. Oli... Ero oli liian tuore, niin, niin se oli, oli kyllä joo, niin, niin, niin Joo, joo, joo tavallaan, jos on vieraan, niin se ei, ei, ei ole tehnyt comebackia, mutta, mutta, mutta siinä mielessä. Mutta kerroppas Pösylö, mitä sinun elämäsi, kun mitä sinä oh. olet puhunut nämä kaikki vuodet tässä välillä? Arvoitsa, siis olit pitkään mister Vantaa, ja sitten oh. sinä muutit silloin se Mikä on asuinpaikka tällä hetkellä? Valli, Helsinki. En Va Vantaa ei kutsu enää koskaan okay. takaisin. Okei, okay. eli no, siinä mielessä siis, se oli ihan ymmärrettävää, että sinä et ole enää tekemässä passissa. Kyllä, koska sitten vähän menit pilalle siitä, kun se lähdet Vantaalta pois, niin, koska hän, ei pila ihmeessä, niin. en mä Vantainen juntti enää. Niin ei, ei meni paskisuuskottavuus sinne, ja nyt on jo tota valilla. se niin vittulit mulle, kun meikala asui silloin Kalliossa. En jätkänyt ite maasusteleisilla huudella saatana. Niin asun Kalliosta ennen. Täh? Asun Kalliosta no, no ennen okay, okay, No niin niinpä, okei, okei, näin, näin, näin. Tikku, Vantaa, sitten... Tööllä kallia vallilla, tai kai niinku hipsteriä äh, vähän sille liikakauteen niin, niin, no, kaupunkia. Niinpä, niinpä, niinpä, niinpä. Tässä nyt tästä sitten taas nähtiin ja kuultiin. Mutta mikäs mikä on te, tilanne ammatillisella rintamalla DJ Pösilöllä ollut tässä viime aikoina, kun silloin sinä, sinä olit täällä... mikäs mikä, mikä sun... Sä olit täällä y ihan oikeassa töissä silloin? Yrittäjä oli niinku olin vieraana. Joo. Ja nyt ja siis... Sitä ennen olin ihan oikeassa töissä täällä. Ikävä, niin, seitsemän vuotta oli oikeassa töissä. Niin. Ja nyt sä yrität mitä? Mä yritän edelleen. Yritän, niin yritän. yritän opiskella samaan aikaan. Aha, yritän yrittää ja yritän opiskella. Onko, minkä, mitä, mitä sä yrität, kun silloin kun sä yrität? kertoa? Onko sä joku virma, sitten, mikä tekee jotain? Korjaan hän, tietokoneita. Korjaa tietokoneita? Kyllä. No hän sanoo, on, me, nyt, joo, joo. Ja opiskelen myös niiden sielun elämää. Mä haluan tietokoneet yhtä hyvin, kuin tunnen Olli Lindholmin. nyt, toi aika mikä, mikä, mikä, mikä on? Tuolla varmasti mitkä käy kuumana nyt sitten, että mikä, mikä on tuollainen niinku seurustelustatus, että kannattaako yrittää teikäläistä? Pösille ei kommentoi. Aina kannattaa yrittää. Aina kannattaa yrittää, okei. Okay. Kesällä olisi mahdollisuus pyytää Olli Leadholmilta Nimmbari tai Selfiini on se tätä mm. päivää, niin juoksin karkuun. <laughs> Juoksit? En halunnut, siis se, se oli tavallaan siellä mun kävelylinjalla. Niin. Ja mä mietin, että mä menen ton ohi, Mun on pakko pyytää sille nimmarin tai sit kuvaa, mut en, en menny ohi. Pelkäsin mun idolia. Wow, Siis se on sun idolis! Se on se, se la Imuri. Ne se niin ilman olleliin holmia jos DJ Pöslä kurraa. Ei ei olisi, ei olis koska, koska sinähän kävi sillä tavalla silloin kun minä, minä näin ensimmäisen kerran DJ Pöslön ennen kuin hän oli DJ Pöslänä vaan hän oli omalla auttereekordilla joka nimi ei tässä ma, en mainitsematta, niin hänellä oli silloin tosiaankin päällä yöpaita. Käyttää yöpaitaa enää. Yö Ja silloin se ihan oikeasti. mitä sä olit silloin tai 19 vai mitä sä olit olit sä sitä luokkaa 21. O niin vielläkään sinä sinäkään iessä ett ollut tulin järkissä niin niin <laughs> tota, ja silloin sitten kun, kun, kun sun subiti lähtee pois sitten kun soit tyhärittele harittele massa niin pidetteste lähtössä missä niinku tota yöspesiaali ja sitte olit vieranna siinä sitten niin piilkasit minun niin kyllä näin täitä tapahtui. otatte että tässä on kauppa niin tässä huomattiin että tässä nyt oli ollut tähän näköjuku uusto tai no niin deji niin kun deji kusi poistui keskustresta me siinä niin mutta lisää. eikää vähän Eksi ei anna Onko tää sitä itselleen. nyt sitten? On. Kerrät taaksepäin. Suudellaan viimeiset salat sieltä. Se on varmaan edellinen track sieltä. Ystävien merkityksen elämässä tajuan yhä uudestaan ja uudestaan. Mitä yllättävimmissä tilanteissa löytyy Kuutelet ihmisiä pari. apua. Taas tuli Olli ta elämänfilosofiaa. Joo. Ystävien merkityksen elämässä tajuan yhä uudestaan ja uudestaan. Mä vielä kerran. Ystävien merkityksen elämässä tajuan yhä uudestaan ja uudestaan, Siinä mitä on yllättävimmissä filosofia. tilanteissa Joo. löytyy ihmisiä apuun. Esimerkiksi Lappeenrannan keikka elokuussa 2006 ja seuraavana päivänä odottanut loma Bulgaariassa pelastuivat. Vaikka olin edellisenä päivänä sortsit jalassa jäähallin katsomossa istuessani onnistunut aiheuttamaan kylmällä vedolla akillesjänteelleni lähes pahinta mahdollista vahinkoa. Oi, Olle on Saipan apuvalmentaja pekka. Ari -Pekka Selin, hoiti apun fysioterapeutti Pertti Laakson, joka puhalsi paineilmalla akillekseen -76 asteista hiilihappoa. Helvetin mielenkiintoista Ajeli vielä seuraavana aamuna kotona imatala toistoja käleitä. Imatala me käsittely hotellin lappen aulassa tapasi puhelu. Siellä on hotellilappe, se on se, piti tietää, että yhteyttä TPS:n lääkäriin, Juhani Ikoseen. Se on oikealle TPS:n lääkäri Juhani Ikonen punkipean jalan alle. Siihen... Siihen, että yöyhtyjen keikoilla lavalle astuu näinkin valovoimainen, täynnä uhoa oleva lavalle Hä? on tarvittu siis ei, kymmenien ihmisten atuja, valovoimainen. sata ja tuntee puhelimessa. Okay. Mm, no ei ei ole, koska puhuttunut itselleen. Mm, Pertti Kivi, Pertti Kivi. No, neljän vuoden huuman ja kolmen vuoden kipujen kesken. Mutta on siis aina ihmentellyt, että Olle Lindholm seisoo lavalla ikinä liikun mihinkään. Ei, niin. joo. Sitten se lähes kaikki kierreissä tilittää, kuinka monta kia tässä on leikattu paikat. Ja, ja, niin, joo joo, ja sitten se, se on se Välään tietty asento, sellainen pieni aara-asento. Kyllä tämmönen kädet mikissä kiinni. Niin, tai sitten se on siinä sinä siivo siivo se menee heiluuna sinä sitten että tota no oli 23 ehkä että tota no niin 31.1.2007 uh -huh. Mut se mut se ei kai eka, eka biisi se oli se se oli oliko se oli, vain elämä franchise Fran, Fran, ollia versio sit sit oli tää mikä ei tävällainen ollia niin Lindholmin ollia niin kenttä vastan Karri Kivestä e, kun luin tätä uutta kirjaa niin sielläkin kertoo niin minä paljon ystävä vastan Karri Kivestä kuin siis Porillan jääkiekkovalmentaja Kyllä lähtikse terveisiä Matt Nickersonille mikä oli Porillan jääkiekkopelaaja niin lähtikse keikalla Roomaa sitten mut mutta ei on pettynyt, ettei ole kirjassa. Voi hitto, joo. Mä löysin sen pitkän ajan jälkeen Paskiskansio, missä on se yöpotpuri, missä on livepotpuri, missä lähettää terveisiä Nickersonille. olisin tänään itse asiassa pitänyt sen lähetyksen, missä ja olisi tullut yötä sitten tälläkin, mutta tämä pidetään tänään. Mutta jossain vaiheessa tulee sitten tämmöinen Paskiskansio käydä läpi, että silloin kaikkemmin tämmöisiä harminaisuuksia löytyy sieltä sitten ja kuunnellaan sitten silloin yöpotpurin sinä, niin Olin, siis lavaspiikkejä pelkästään. Seuraava biisi Oi ihmisen poika! Tää on niin liikuttava, Nyt on heiluttavaa! Nyt, nyt, oi, oi, nyt noustaan ylös! Pösilölläkin on kerran ainakin noussut tunnetusti ylös sitten, että sai kaksi aikaiseksi. Olli Lindholm omisti vuosia omalle pojalle, siis rupesi omistamaan tätä biisiä Daffy terävän pojalle, yöllä kitaristi ennille kitaristille, nyt mä omistan tän mun pojalle. Tää näis, elämä jatkuu! Skuu pojan monta vuoteessaan Ihen kuin loppuu, sadun saa Mäistun viikken ja mietin maailmaa Ihmisen poikaa, se odottaa Vai kumpa kaunis tosiaan, poika onkaan tosiaan Niuton hän tuin muuta oppimaan Onks poika? On. Oni. Hänsä kääntää, niin ääntää. Hän makkaa tekstää. Hän se teksti? On. On. Joo, Mori. Voi kuinka onneksi koitu! <hys> no voi voi! Voi hakat tuntis joutavaa. No voi kun viisaampi kuin viisäs milloinkaan. Kumpa oppisi ajattelemaan. On, toi on jotenkin. di, -di, -di, -di, -di, -di, -di. Sillä lopetti... Paskalista, oli se oli niin Tätä biisiä vuosien saatossa. Ai, ai, ai. mikä on Pesälän karaokeen Hei, mutta tähänpä pakko sanoa, kun tämä muistan, jatketaan kohta tuosta. Niin tämä oli puoli seitsemän ohjelmassa vieraana, ja sitten joku niin niistä oli justiin lisääntynyt ja saanut ilmeisesti pojan. Niin oli esitti sitten ihmisen pojan, ja sitten lauloi siinä niin puoli se minuuttia. lauloi sille, ja se oli joo, se oli joo, se oli joo, se oli joo, se oli se oli se oli No kyllä, se liikuttaa, mutta mä en tiedä mistä syystä. Ja yhiset ja kohkuttutkaa, se liikuttu, jotain? mä jälkeen, mistä syystä. jälkeen, eli sen jälkeen, eli sen jälkeen, eli sen jälkeen, eli sen jälkeen, voi kun oisit kuin isäs milloinkaan Oppisit ajattelemaan Think about, it. Think about it. Niin! Olin kertomassa, että kun ennen saa laula radiossa sille yksin, yksin komis sun kanssa oli yleisö, niin mä oon sieltä julkisille lavoille Pösillä runhaista karaokea Sit että et sitä harrastunut Ei, onneksi ne. Joo, hyvä! Koskaan ne ole laulunne ennen kuin lopetin Ah, okei. Hommat. Just noin. Ja ja se onksella joku joku tietty paikka missä voi nähdä Pöysylä tulkitsevan. Yhdessä karaoke lähellä Vallilaa. Et et sen enempää nyt sitten että en et en tulee tulei niin, et jo tulee pieni baari niin liikaa ihmisiä vaan. Kyllä, kyllä. Mit, mitä mitä mutta kau se parvore tää tää tää poika tietenkin. <mukkut> My heart will go on. <mukkut> ja se on oikee biisi. Okei. Okay. New Orderin Blue Monday. No just noin. Pitä pilata tääkin perjantaa Blue Mondaylla. Se on siis Eikö se on hyvä biisi, kun se on se se on todella pitkä biisi ja sen lisäksi siinä on laulu ehkä kaksi minuuttia. Mm -hmm. Joo, joo, ei tarkista, mutta mä, mäkin osoitin oikein sohjelmassa, jos joskus niitä oli niin soittanut, sitä, niin Niissä siellä lavalla juu, ja yeah. laulaa väliä kaksanaa sanaa Nynni, niin, niin. joo, joo, ja ei kestää se oli kun kaksi kolme Nyt tämä nyt tämä, live-versio nyt sitten tästä ilmeisesti joo. Kyllä. Onko, onko sulla tullut muuten treffipyyntöjä tai jotain sinne muuta? Ikävä kyllä vielä ei ole tullut, mutta... Okei. Okay. Olli puhuu. Pistetään salas. Viimeinen laulu on ollut sellainen laulu, että vuodesta 94 on tehty, tähän päivään asti se on laulettu Lindholmin Olli pojalle. Mutta hey! tästä päivästä lähtien se saa siirtyä nyt sitten Daffille. Ja Daffi kun hänet kenkään Ja Saivat keskiviikko iltana pojan. Nyt se saa olla Daffin laulu. Ihmisen poika! Hey! Hey! Nyt on iso soundi! Ei, ei tää on omistettu tietenkin, ei tiedä vielä sukupuolta, mutta kyllähän tää Saulille ja Jennille kyllä. menee kyllä nousta sille vaalivauvalle. Tämä vaalivauvalle. Noustaa sille sille sille Kyllä Kaikki sille sille sille sille sille sille sille sille sille sille sille sille sille sille sille sille sille sille illo. Se oli sille sille Jussi. sille sille Se Eikö se on Daffy? <laughs> se oli mitä yö? Onko se varjetee? Tai sitten hänellä on, tota, no niin Jukkaurmallahan on niin poika, niminen Mii... poika. Niin se on sanottu, se, se on ihmisen poika sitten. Niin <laughs> Pisit vähän paremmaksi. Nykyään pitää olla sukupuoli mutta tano, niin neutraali tässä niin ihmisen jälkikasvu tai vastaavaa, koska ei saa sukupuolia ne erotella että. Rakki Rauvanmeri 23, 2003. Ennen! Ennen! Ennen! Missä me ollaan? Raavalmerada. Otsa käynnyy. O tuttaa vitu se muuten oli. Ja kohta siis kun tulee vielä yksi versio tästä tästä manustapa taukoista jotsi pari. Eikä kutsko on unta Hei, sun poikas kuunteleeko lähetystä? En tiedä, taivon. Poipi, no, eikö sä kertonut sen, mitä sä tulla, se voi kuudella? Kyllä mutta mut sit kun lapsi on tarha ikäinen, niin mä en mä kysy, jaksaa kuudella mua tuntia. Niinpä totta. No, ei se. se on luttaa. kumpa kaunis poika onkaan tosiaan. Ääntä nyt miehekkäästi, kun tässä lauletaan niin miehekkäästi no, ääntää. Hyvä, joo. No, Mä vaan mitä se oikein on. Yönsä kääntää, miehekkäästi ääntää. Oikko tää vodka linnun radallaan? Voi no niin! no, kumpa matkas onneksi koituis. Pihakot keruuttaa, et tuntis joutavaa. Moi kun noisit viisaampi kuin isäs milloinkaan. Kumpa oppisit ajattelemaan. No oppiiks ajattelemaan? Taivottavasti. Niin. Ollikin oppi. <tos> Joo niin. Et sä muista, että ajatus syntyy, se muotoutuu. No totta. No kyllä kyllä kyllä kyllä. Aivan oikein. Mä oon tuonut tälle tänään... Arille luettavaksi uuden yökirjan. Mikä se nimi onkaan? Tämäpäs nyt onkaan yhden miehen varjeteen yllättäen. Olli. Olli, yhden miehen varjeteen. Var se oli myös tästä Kotsun kanssa. Tässä, näin. tässä on tota noin. Niin, tota, tässä on. Aluksa, olla varmaan Olli. Koska mä, mä, mä, mun, mun oon melkein Arno, niin mä, mä kysyn, että luetaan luetasit tänään. Kai sentään musiikista sait kelpa numeroita. Muistan hyvin, miten kolmannen luokan laulukokeessa piti esittää se kappale, jonka sanat menee. Syksy on ja kesä on pois, talvea odotellaan. Syksyisen tulen soivan ja kuulen ja loistaa taivaallaan. Hitto soikoon, muistan, että tuo sama kappale laulettiin meillekin niissä nyryttävissä laulukokeissa. Muistan sen kuvankin, joka oli kirjassa tuon kappaleen kohdalla. Mutta mä laulan sen timantisesti. Kymppi ei tosin tullut, koska teillä laulettiin tietysti pari Mennä Mennään todennoin. Töistä poen alla. eikö sulle ala kohta keikka? Jää just te lähte keskustorille. Hermostuttaako, tuntuu olulta, että siirryt hiljaisesta olohuoneesta kilivan ihmismassan eteen? Uskottaja täällä ei hermosta yhtään. En ole kyllä päivänä edes ajatellut asiaa. Kymmenen vuotta on jo mennyt että mä en ajattele asioita. <laughs> Mihin mä laitan nimen? Ää, mä en lue mitään sopimuksia. Eiku, heiku, mitäs toi? Eiku, tos? eiku, Eikö Hei, tossa on juttu tullut välissä. Noin muusta, kun se... Noin, antaa olla. Joo, se oli siinä. Hän <laughs> matkaa taitaa linnun radallaan! Tiiäsku, sulla ollaan ihmisen pojan toi Kertsi? Piruttaa, Voi kumpa matkas onneksi koitus Viha katkee ruuttaen tuntis joutavaa Voi kun noisit viisaampi kuin isäs milloinkaan Kumpa oppisit ajattelemaan turha toivo! taajuus 98,5 megahertsiä. Tämä on Radio Helsinki. Etnosoi viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlia. Festivaalia tähdittää marokkolaislaulajatar Um. Lisäksi kansainvälisiä vieraita Puolasta ja Tuvasta. Etnosoi, marraskuun alussa. Katso koko ohjelma www.etnosoi.fi Laulu raita. Hmm. Laulu Raita. Viisin teksteihin syventyvä ohjelma Radio Helsingissä sunnuntaisin 46. Laulu raita. Ohjelman tarjoaa musiikin järjestö Elvis ry, koska musiikilla on tekijänsä.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 Tervetuloa katsomaan Fabulous Beckstrom Brothersin pähkähullua joulukavareita Messiasta teatteri avoimiin oviin erottajalle. Uusi, tyylikäs mutta hulvaton tulkinta yhdistää brittiläisen Patrick Barlown komedian uskomattoman kauniiseen klassiseen musiikkiin ja tarkkaan fyysiseen komiikkaan. Hesari kriitikon sanoen nauratti spontaanisti ja paljon. Kiitos Petri. Tule siis ja koe syksyn naurettavin pikkujoulushow. Lisätietoja ja liput osoitteesta avoimetovet.fi. Ei enää Etkä oo taas himassa hakkaa, pleikkaa pieruverkkareissa. Tulevana perjantaina voit pukea päälle sinne paremmat pieruverkkarit ja tulla G-Live Labiin kisaamaan Punavuoren pelikuninkuudesta Radio Helsingin peliillassa. Radio Helsingin peli -illassa. Pelitaitoja pääset testaamaan Gran Turismo Sportissa, Fifassa, NRissä tai vaikka Afrikan tähdessä. Afrikan tähti! Mm. Musiikista vastaa DJ Tokela ja Zanzibar. Burgerit pyöräyttää Naam Kitchen. Naam no, Kitchen! Ilta on ikärajaton ja alkaa kello 18. Lisätietoa tapahtuman Facebook-sivulta. 98,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki. 1964 syntyi Porissa Olle Linholm, joka nopeasti muutti Poomarkkuun. 2084 nopeasti syntyi Tejipöysille naistenklinikalle, joka nopeasti muutti Keravalle sieltä. 81 syntyi Yöyhtyä. 2000. Seitsemän syntyi DJ Pösilö. Ja tänään juhlistamme DJ pösilän comebackia. Koska kaikille ajalle on paikkaansa, niin 2007 loppui DJ Pösilö uran työuupumukseen. Hän lähti sabatti vapaalle ja enää harrastaa laulamista. Mutta nyt on comebackin aika. Kerran, tänään, täällä Radio Helsingissä Paskalistassa. Ja seksi kuuntelimme yöltä Olli Linholmä, mikä on DJ Pösilön rakkain aihe. Ja koska on Suomessa sataa ja on tullut kolme versiota tuntemassa sotilasta vuoden aikana, niin on tullut myös kolme versiota. Yhän samasta biiseistä. Mutta tänään kuuluu jotain historiallista. Otko oli koskaan kuullut Olli Lindholmilla olevan joutsen laulua? Puhutaanko, kysytäänkö minulta? Kyllä, sinulta kun sitä. Se on, mä nähnyt jonkun YouTube-pätkän. se, on, se on kaikki esittänyt sen ihan muutaman kerran. Koska siis, siis livenä. Livenä siis nimenomaan live, mutta sehän ei ole levyttänyt sitä. Paitsi ja sitten nytten. se niin, ja sitten, niin, nimenomaan. Ja sitä varmaan jyrppi ihan surtamassa, koska suurin hitti, ja Perkele ei pääse laulama, niin. laulamaan sitä keikolla, kannustaa viiden vuoden välein, kun joo, on 2, 5 tai 30 tai jotain vuosittain, jolle kertoo, niin toi hakulinen käsi silloin sen laulamassa. Ja todella pitkään Olli piti kiinni siitä, että en laula. Ja mm. Jussin piirsi, en laula. Ja se kaikissa on kirjoissakin tilitteitä, että ei niin. laula sitä. Kyllä, aivan. Men näköjään se on tälläin. Yli 30 vuoden laulamisen ääkeen oppinut laulaa sen, ja tänään kuullaan se. Ja siinä oli se yksi oli myös yksi syy, että ei suostunut laulamaan koska sitä mielestäni oli ihan paska biisi, ja se oli liikaa sanoja, että mä en ole op op oppitella noin pitkään, pitkään, pitkään, pitkään, pitkään biisin sanoja. Mutta niin. ilmeisesti se on 30 vuodessa voinut opilla viisiminuuttisin biisin Kyllä, no, kyllä siinä mielessä. Mutta no niin, mut mut kuullaan joo. nyt eka Jussia. Joo, kuunnellaan ensin Jussi, alkuperäinen versio. Onks tää va alkuperäinen? Ei, ei, ei mä, joo, mä härnäsin Jouf. sua. Pappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappapp No, no, niin. No, no niin, joo nyt! Mitä Vankali? klassikko. Se, jä, se kokeili. se <laughs> <Mä> tein <tekstän laughs> sitä tuota, no, niin. niin. on, tein sitä Joo. Mä tein sitä Mä sitä Mä se, päivittäin sut valtaansa saa Mä joutson lauluun eksi taas vallajaa Eksi taas vallajaa syntymästä kuolemaan Siinä luoniin toiset toiset uskomaan tai jumalaan, tai jumalaan. Toiset saatanaan tai, tai mihin vaan mutta ei kuitenkaan tähän maailmaan. Ja Vika, se uusi versio kunnilaista alusta loppuu kokonaan. Tuttu biisi. Oiii! Onko se kolme koskaan täältä? Hoho! Ei oo paskiksessa saatettu ikinä, eikä missään suomen karaoke paikassa ja näin pois. Eiks ollut sen tärille, että kappale? Joo, kyllä on. Yh, Kun nääks alla leikkivän leikkejään? Siihen paikallesi ikkunaan siihen ikkunaan tässä Nyt ollaan tässä ikkunessa, huomatko? Ilta pimenee, yö tulee, yö laskelpaa keskuuteemme. päivittää! puhutaan! Mikäla lehti taas, tähdään kertaa kyllä. Se lauluun taas laulaja, etsii taas taas Ylö syntymästä kuolemaan. Ylmä luomiin heijastuu. Sa toiset uskomaan tai Jumalaan. Toiset saatanaan tai mihin vaan. Mut ei kuitenkaan tähän maailmaan. hirveä Sonni Mölli kuoru täällä näin. Mä herkkä. olla herkkää. Vähän harmittaa, kun loppu lähtis vähän keskallis. Pitää vähän aikaisemmin laittaa soimaan, mutta ei nyt ehtinyt. Siis myös sen! Tuon puolen vuosisadan, vuosisadan rakkauden! Tosososanoja! Tosososanoja! <laughs> Oli helppo olla, olla onnellinen, olla onnellinen! onnellinen. Poisin siirra, torisin siirra, torisin siirra! Nyt! Jäsken! Nyt mä vaihtoin lasteet. Jussi pasastään on pois, pois lentäneet. Ihmisen poika lentää pois! Pesästä! No akuvat heijastuneet, kun ne suhteen. kellastuneet? Eiks te on kellastuneet, no, heijastuneet? Kaikki ka kai kyllä kaipaa! Sä oot Tuo tuska huun huun tämän kirjoittaa, Tuo tuska kiinni saa Kiinni saa! Kenet vain haluaa! Se on nyt oli tässä. Mm, se on nyt, oli nyt tässä näin suurin piirtein. Tähän ei varmaan saa minkäännäköistä tunnetta mukaan, koska tää on varmaan ihan tylsää muniin puhuhtolle, mutta... Mä lähden täs sit, kun mut Mastuus, täältä. Minkin Joo, okei! Kuunnena! Mä leikkejään Taas siihen, siihen aikallesi ikkunaan jäät Siihen ikkunaan, ikkunaan jäät, jäät. Tää on masentava virta, tää on loistava, tää pitää ruveta tuuttav Vien taas Nosta päivittäin sut aikaansa saa Mut sen lauluun si taas laulaja Ja taas se tuli laulalla si. taas laulaja kertaa sä oot tullut tänne laulaa sitä jaot sen laulua Etsiä, enää sitä laulaja Nuo syntymästä, syntymästä kuolemaan, kuolemaan. Ilmä luomiin heijastuu, heijastuu. Satoja tuskomaan tai, tai jumalaan Toiset saatanaan tai mutta ei kuitenkaan tähän maailmaan. Pääsytkö kiittää? Kiittääkö? No kiitä! Kiitos! Kiitos 3. marraskuuta kello 16.17. Mollin lihan jatkaa. Oliasti! Oliasti! Ossisanan rakkauden sun oli helppo olla. Ette päässeet meistä ei vielä eroa! Ei pois! Heikoinen, heikoinen, pösse, pösse, pösse, pösse, pösse, pösse, heikoinen! Osastaan on taas lentäneet! Yhät valokuvat heijastuneet! Heijastuneet! Taas uudelleen, taas uudelleen! Sertti voi tulla tänne, josta ei ole valmistella ihan roosa, mutta me kannutetaan nyt me me me tästä. että me ei pois, täällä ne kooppeet pois! Näs säävieni kaipaa. kaipaa! Ei se Sitä saa tuskaa kuutumaan! Tuo on tämän kirjan saa. Tuo tuskakiinni saa. Kenet vaan! Tuo tuskakiinni saa. Kenet vain haluaa? Kato! Se oli Sillisi vähän tota, suvittavaa. Me sai hengittää. Taustalaulut. Jouksen laulu silloin Haa. sai itkemään, silloin sai itkemään. Hyhyhyhyhy! <hivät> Kummasta aritikkäät enemmän Jussista? Jussista! olla niin kuin silloinkin, kun peittyy suntun valkoiseen. Se on jo ajanjalkoihin niin kuin minäkin. Joku tuolla nousee ylös ja tulee paljon viestejä. Kiitos, Arjen Bosse. Päivi on viestejä, pois. tämä on herkkää. Fätti, se kun aloittaa vaan, laittaa olla etuista niin me... sitten kun kanat menivät pois, niin me. Bjorkella ei voi jättää kesken täällä. Meidän piti lähteä pois, teille kyetty. Ihan vapaasti vaan. Anna heille, Ottaa tössin laittaa sitä leviottaa pois ja me Kohta oli jatkaa. Eikö siitä? oli jo nimenomaan oli. Hei, hei, Ei. hei. Niin. Yrittää. yrittää. Mä silloin sun rinnalle nää Sen joen nää Kun joen tulivan nää, Kun joen tulkivan tulkivan nää. nää. No kärryjä, kärryjä, Ja miehet kantaa leissaan vielä niin yrittäkää meille Menee, tai miten miten vaan. kohta kohta kohta se on ohi kohta se on ohi kohta se on ohi ta seken suhde problema tuot suostumella ei kaa tuska kirjoittaa tuotussa sukka kiinnissä Vaughn Holloway! on viritetty taajuudelle 98,5 megahertsiä. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 megahertsiä. Tämä on Radio Helsinki.